Kapittel 38 I de dager ble Hiskia dødt syk. Derfor kom profeten Jesaja, sønn av Amos, in til ham og satt til ham, Dette er hva Jehova har sagt. Gi befalinger til din husstand, for du kommer med sikkerhet til å dø og kommer ikke til å leve. Da ventet Hiskia sitt ansikt mot veggen og begynte å be til Jehova å si. Jeg bønnfaller deg, Jehova. Husk, det ber om. «Hvordan jeg har vandret frem for deg i sannferdighet og med et helt hjerte, og det som var godt i dine øyne har jeg gjort.» Og Iskia begynte å gråte voldsomt. Og Jehovas ord kom nå til Jesaja, og det lød, «Gå av sted, og du skal si til Iskia, dette er vad Jehova, din forfader Davids Gud, har sagt. Jag har hørt din bønn. Jeg har sett dine tårer. Se.» «Jeg føyer 15 år til dine dager, og av Assyrias konges hånd skal jeg utfri dig og denne byen, og jeg vil forsvare denne byen.» «Og dette er det tegnet du skal ha fra Jehova på at Jehova skal oppfylle dette ord som han har talt. Se, jeg lar skyggen på trinnene, den som har gått nedover med solen på Akas trapp, gå ti trinn tilbake.» og solen gikk gradvis ti trinn tilbake på de trappetrinn som den hadde gått nedover. Ett skrift av Iskia, Judas konge, da han ble syk og kom seg av sin sykdom. Jag sa, «Mitt i mine dager skal jeg gå inn i skjeholdsporter. Jeg blir visselig berøvet resten av mine år. Jeg har sagt, «Jeg kommer ikke til å se ja, ja, i de levendes land.» Jeg kommer aldri mer til å betrakte menneskene hos innbyggerne i opphørets land. Min egen bolig er blitt rykket opp og fjernet fra mig som hyrders hyrderstelt. Jeg har rullet mitt liv sammen liksom en vever. Fra renningstrådene gir sig seg til å skjære av. Fra dag til natt fortsetter du å overgi mig. Jeg har beroliket meg selv inntil morgenen. Som en løve, slik fortsätter han å knuse alle mine ben. Fra dag til natt fortsetter du å overgi meg. Som tårnseileren, som bulbulen, slik fortsetter jeg å pipe. Jeg fortsetter å kurre som duen. Mine øyne har sett vannsmektene mot det høye. Jehova, jeg lider undertrykkelse. Gå god for meg. Hva skal jeg si, og hva kommer han egentlig til å si til meg? Han har selv også grepet inn. Jeg fortsetter å vandre alvorsfullt alle mine år i min sjels bitterhet. Jehova, derfor forblir de i livet, og som for hver og en, derved består min ånds liv. Og du kommer til å gjøre meg frisk, og skal med sikkerhet bevare mig i live. Se, til fred hadde jeg det som var bittert, ja, bittert. Og du selv er blitt knyttet til min sjel, og har bevart den fra oppløsningens grav for du har kastet alle mine synder bak din rygg. For det er ikke Sjeol som kan prise dig. Døden kan ikke lovprise dig. De som farer ned i gravens dyp kan ikke se forhåpningsfullt hen til din samferdighet. Den som lever, den som lever, det han som kan prise dig. slik som jeg kan på denne dag. En far kan gi sine sønner kunnskap om din Jehova! «Grip inn for å frelse meg, og vi skal spille mine utvalgte stykker for strenge instrument alle våre levedager i Jehovas hus.» Og Jesaja sa, «La dem ta en kake av pressede, tørkede fikner og smøre den på byllen, så han kan komme sig. Og Iskia sa, «Hva er tegnet på at jeg kommer til å gå opp til Jehovas hus?»